Molly. Két nappal később Bojt nagy házkutatási parancsal felvértezve tért vissza. Hallottam a mozgolódást a lodzsán, így előmerészkedtem a lakásomból. Mi Sohara? pillantott rám a nyomozó. Itt hamarad? Elképzelhető, hogy később lesz még néhány kérdésem. Mit csinálnak? léptem kijebb. Körülnézzünk Mr. Harris lakásában. Kiderült, kitől származik a. Nagyot nyeltem. A bőrfoszlány mézön körmei alatt.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 Félelem, izgalom és kíváncsiság dult bennem. Egyszerűen tudni akartam, mi van az ajtó mögött. Tudni akartam, mi az, amit Norman rejtegetett előlem, mi az, ami valójában történt aznap este. Egy tapottat sem mozdultam a lodzsáról. Jó fél óra elteltével Boyd visszatért és rágyújtott egy cigarettára. Szigorú kifejezésébe, mintha valami másfajta érzelem is vegyült volna. Tudtam, hogy talált bent valamit.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 Volt valaha szexuális kapcsolat ön és Mr. Harris között? Micsoda? Nem, dehogy? Észrevette, hogy Mr. Harris esetleg vonzódik magához? Utalt erre valahogy? Nem. Elbizonytalanodtam. Ismét eszembe jutott az egész szekrényhistória, és lesütöttem a szemem. Mézen azt mondta, hogy beteges hajlamok űzik oda norment, hogy izgatja, hogy titokban a lakásomban a személyes holmém között elégítheti ki magát, de nem hittem neki. Ha normálre pillantottam, nyomát sem láttam semmiféle szexuális vágynak. Persze, mit tudhatok én erről, amikor a saját szexualitásommal is csak két hónapja kerültem közelebbi viszonyba? Mi szóha rá? ha Hajolt közelebb bold. Kezdem elveszíteni a türelmemet. Sajnálom, de nem értem, miről beszél. Azt hittem, Mézen halála miatt törték fel normál lakását, és hogy DNS mintákat gyűjtsenek, vagy ilyesmi. Igen.